«Тебе, кузино, знаменитий слух, я не чув дзвінка, хоч знаю, що у вас здавна звичай бити на обід в цей симпатичний там-там, як у театрі. Підемо. Він подав праве рам'я Христині, ліве Марійці і благословенний між жонами мандрував до малої їдальні. Обід був знаменитий, але розмова – ні. До того при столі сидів Хмелинський. Це вже був верх демократизації паньковець. Граф Адольф не удостоїв молодого чоловіка ні одним питанням, старався навіть не дивитися в ту сторону. Це був прямо не так з боку Христини. Може собі навіть Антоні посадити за стіл, але як нікого нема, коли ж є він, граф Адольф, то для якихось там Хмелинських не повинно бути місця. «До чого ми дійдемо? До чого нас доведе оця манія демократична?» питався граф Адольф, вернувши по чорній каві і по кількох лікерах до свого покою і лягаючи на отомані, вкритій шкірою білого медведя. Такий самий білий медвідь висів на стіні над отоманою, а третій з великою роззявленою мордою лежав на долівці. «Самі білі медведі», – бурмотів граф, – «ніби я десь на лидовім океані між ескімосами». «Дійсно, тут багато дечого ескімоського». «Чи, може, маю скинути черевики з ніг, ясновельможного пана графа?» – спитав Грицько, відхиляючи двері від своєї кімнатки. «Пошел вон!» – гукнув на нього граф. «Сховай свій невольницький череп, а то каравкою дістанеш». «Щось графові не повезло», – подумав собі Гржегорш, пішов до своєї кімнатки і, не розбираючись, поклався на ліжку. І він мав свої любовні турботи. Вдома лишив дівчину, з якою в'язали його деякі, і то досить уже грубі нитки. А тут у Паньківцях впали йому в око одна гарний, фіцігорна, покоєва. Мабуть, і не безгрішна, бо вони тут, у тих Паньківцях, всі гроші мають, чорт би їх побрав, то не так, як у графа Адольфа, в котрого грейцара не допроситься, бо він сам голий, як турецький святий. А що, якби так перенестися до Паньковець і зажити по людськи? Грицькові вже досить тої панської забави Зразу цікаво було Такий старий панисько, а жартує, як хлопчик Наскучало вдавати себе дурня, робити Бути панським блазним Пора зажити по-людськи От хоч би на місце Антоні Він вже старий, мохом поріс, руки трісуться Підніс зі шклом на землю пускає Пора йому на зелену пашу А Грицькові до нового жолоба І він серед тих гадок заснув Бо сну йому не треба було купувати. Спав коли будь і де будь. На козлів кареті, заложивши руки навхрест, в передпокою між панськими хутрами, в їдальні заки зійдуться пани на обід. А спав він на славу, добуваючи з горла і носа такі незвичайні свисти, тони й звуки, цілі прямо акорди, яких навіть у модерній музиці не почути. Заснув лакей, а його панові все-таки не спиться Білі медведі холодом дишуть на нього А той з роззявленою пащею Найбільше, навіть зуби має А граф Адольф давно зі вставленими ходить Не знати, хто ті медведі постріляв Покійний дядько на північ не їздив А може й їздив, бо його святий знає Не штука їздити, коли гроші є А в Адольфа о гроші тяжко, прямо хоч оженися Йому конче треба оженитися, це вже рішене діло. Але з ким? Рішився припустити штурм до Марійки, гадав, що тую твердиню легко здобуде. Нині бачить, що ні. Це гуска, але вперта гуска. Як вона йому нині дядькала? Це вона з розмислом робила. Не забувай, мовляв, хто ти, а хто я. Ну, ангелятко моє, не таких уговкували, як ти. Знайдемо і на тебе спосіб. Треба Христині ясно представити всі згубні, всі страшні наслідки тої політики, яку вона веде. Її грозить товариський бойкот, а це ніби церковна анафема. Нігде тебе не просять, ніхто тебе не знає, всі минають твій двір і не дивляться навіть у той бік. І що тобі з грошей, що тобі з маєтків, коли ти, як прокаже, находиш? Це страшно. Скаже, що пора направити лихо, пора відновити зв'язки і старе ім'я покрити славою новою. Граф Адольф погладив себе по голові, ніби хвалив тую голову, що так мудро думала. Так, славою новою. Христина, тітка Марії, вона їй дає маєток, вона й має право подбати, щоб цей маєток не схлупів. Право і моральний.